А ви ще нічого, пане професоре. Хіба ти не бачила мене в ту ніч, усміхнувся він. В яку ніч, спитало обурено. Ви мене з кимось плутаєте, пане професоре. Ага, тебе сплутаєш. Досі не можу забути. А я от забула, як поїхав, відразу забула. У ту ж мить і тулилася до його мокрого тіла, цілувала, пестила. «Та зачекайте, шалена дівко!» – хрипко говорив він. «Ходімо! Ходімо, ходімо!» – відмовляли низьким голосом, наче співала. І знову цілувала і пестила. На світанку, так і не заснувши ні на хвилину, почали говорити про справи. Соломія повідомила цікаву новину – вони з Галиною зустріли на мітингу того самого лейтенанта-інкаведиста, що жив у них у 1939 році. Тепер він капітан і інвалід. Не має руки. Вас він бачив? Ні, що ти? У мене є план. Треба втертися йому в довіру і впровадитися в ВНКаДБ. І хто має втиратися? підозріло запитав він. Соломія промовчала. «Це після всього, що вона пережила?» «Що ти мені країш серце?» тяжко зітхнула Соломія. «Ну а хто ж, як не Зорянка?» «Я за стара. Галина не зможе». Наступного дня є вторуший вдалі перевіряти, як збереглися конспіративні квартири. Коли вдягався у своє маскарадне дрантя маляра, Соломія спитала. «Куди зараз?» «На Левандівку до Гомера. Ти його знаєш?» «Хіба здурів?» – засміялася вона. І справді дурницю ляпнув. Нелегали ніколи не бачаться один з одним. Спілкуються лише зі зв'язковими. Коли прощалися, Соломія довго не могла відірватися від його губ. «Ти що? Ніби востаннє?» – здивувався він. Гомер виявився не молодою вже людиною, а в окулярах з товстими лінзами. Мабуть, погано бачив. Через те й кодива ім'я Гомер. Та виявилося, обрав він таке псевдо тому, що викладав колись античну літературу. Євті це сподобалося. Він сам був залюблений Весхіла, Софокла, Евріпіда. Подумав навіть, що непогано було б розпочати розмову з цього. Однак Гомер налаштований був похмуро і скептично. «Справи наші кепські, ніщо вже не зміниться на краще, бо дуже нерівні сили». «Сама ваша Фрекен не здатна воювати з цілою навалою НКВД-стів!» Криво усміхнувся він за столом, наливаючи євті і собі почерчені. «Чому ж образився той за доньку? А чим чекісти страшніші за есесівців? А вона ж з ними впоралася?» Сказав і заткнувся. Богомеру було відомо, що сталося із Зоряною в естапо. З пересердя залпом випив цілу склянку мутнуватого самогону. Обпекло горло і запалало вогнем всередині. чого це ви ж женете?» – спитав у Гомера. «А тепер нічого не будемо гнати», – з тією ж кривою усмішкою відповів той. «Більшовики гнати не дозволяють». Якийсь він був дивний, цей Гомер. Дуже вже песимістичний, навіть апокаліптичний. І песимізму свого не приховував. «А де ваша дружина?» – спитав Єфта. «У пологовому будинку», – буркнув той, і знову налив. «Давайте, пане професоре, за наших дітей». Я дуже не хотілося пити. Але такий тост. Тепер обпекло всі нутрощі і на хвилинку запаморочилися в голові.